так само були розгублені, як і у всіх решті. Уяви собі, без жодного привітання сказав Микола: "Вночі тут люди рятувалися за брамою, як у середньовіччі". Я кивнув. Відверто кажучи, першого дня розгубленості було багато. Але на її розпливчастому тлі поволі розгорявся гнів і давно притлумлене почуття гідності. Воно ще не було оформлене в слова. Хіба що у вигуки «як можна», «як можна було так» обдурити весь народ, бити дітей вночі і почуватися безкарними. Фіх, хрін вам, банду геть! Гадаю, це лише початок, сказав Вадим. І роботи у нас, додала Олена, киваючи на камеру, буде багато. Ми, як і всі інші, стояли колом, не знаючи, що робити. Довкола площі починали кружеляти автівки з прапорами. З кожною хвилиною їх ставало більше, власне, як і людей. Хтось виступав з трибуни біля пам'ятника княгині Ользі. Але виступаючи було нечутно і не видно. Було зрозуміло. Михайлівська надто мала, аби вмістити всіх, хто приходить, і що треба вирушати на Майдан. Хоча поки що, як я вже і сказав, жодної організації не спостерігалося. І люди прибували туди, де було затишніше – під стіни собору котрий вночі так героїчно прийняв поранених. «Щось можеш спрогнозувати?» – запитав Микола. Хижак відчув запах крові», – сказав я. «Тепер важко щось не передбачити». «Ну, про що ви говорите, хлопці?» – сказала Олена. «Ну, вони ж там, – вона підвела очі вгору, – не зовсім ідіоти. Ну, певно, побачили, що наробили їй. Найближчим часом все владнається на нашу користь. Імпічмент, нові вибори. Ми ж не в Африці живемо. Світ вже гуде. Перехід влади з одних рук до інших має бути цивілізованим. Ми з сумнівом поглянули на неї, хоча хотілося вірити, що вона має рацію. Про яку цивілізованість йдеться? коли вони марять радянськими снами і навіть не уявляють розмаху нинішньої ситуації, – стенув плечима Вадим. Але дуже не хотілося б, щоб подібними снами марили і ті, хто нині виходять на трибуни, – додав Микола. А ти що скажеш? – звернувся до мене. Ну, цей сценарій писався давно, – сказав я. – І не тут, у Кремлі. Я думаю, що тепер все буде по-дорослому. «Побачимо», – сказала Олена. І мене пересмикнуло від цього слова. Я призначив їм зустріч пізно ввечері в офісі, адже у мене визрівала ідея робити репортажі з місця подій. Треба було обміркувати. Попрощався – і пішов шукати Ліну з тією ж пропозицією, а точніше волею мені даною. Все ще не міг позбутися згадки про її розбиту голову. Нехай сидить у студії. Далі будуть наші справи. Адже нині на площі зібралася сила селенних кремезних мужиків різного віку. Звечоріло, і людей зібралося стільки – що вони стояли в притул не тільки на площі, а й по обидва боки дороги, якою їздили вже зо два чи зо три десятки автомобілів з прапорами на вікнах і капотах. Біля муру стихійно організувались загони, озброєні точим, чим, кіками, черенками від лопат, дошками. У те, що це все бутафорія, вірилося дедалі менше. Але... Але я бачив смерть ще там, в Афгані, і за ці роки став переконаним пацифістом. Хлопці, що шикувалися біля брами, були того віку, як я тоді. Десь в глибині душі я вважав, що протести мають бути мирними, такими, до яких і закликали опозиціонери. Будемо стояти на Майдані. Скільки треба? Звісно, шлях до демократії, на жаль, всіяний жертвами. І задача всіх нормальних громадян – зробити так, щоб цих жертв не було. Не полишала мене й інша тривожна думка про звичайну пастку всіх революцій. Після ейфорії і піднесення емоційна гойдалка летить в інший бік. Починається критиканство – і черговий перерозподіл влади. Як зробити, аби жертви не стали марними? І чи стануть вони немарними, якщо доведеться брати до рук ось таку зброю, дерев'яні черенки від лопат? І чи вистачить такої зброї проти справжньої? І чи можлива справжня? Не знаю, чи вірив я в це, але, тиняючись площею до пізньої ночі, а наступного дня по Майдану, де зібралося близько мільйона людей, пішов до офісу організовувати роботу. Потелефонував матері, сказав, що буду працювати кілька днів, попросив не хвилюватися і порадів, що завбачливо витягнув модуль з телевізора. Побожився, що беруся за розум. Починаю працювати, аби не спочивати на зароблених в Америці лаврах. Вранці, годині о п'ятій, коли ми з Оленою, послухалася наказу лише вона. Ліну я так і не знайшов. Очманіли від кави і сигаретного диму, а у двері ввалився Вадим. Брудний, з почорнілим обличчям, Хилитався, немов п'яний. Не зрунивши ані пари з вуст, витягнув з камери касету. Кинув мені. Упав у крісло, затуляючи обличчя руками. Хлоп'ята. «Жесть!» – прохрипів він і вилаявся. «Цього не може бути!» Я поставив касету. І Олена почала шалено ридати, чи не з перших кадрів, досить хаотичних і сумбурних. Тридцять білих автобусів, що в'їжджають на Банкову. Крик. Колян, тітушек привезли. І після лайки. За 200 гривень навіть полмозга не купиш. Екскаваторний інститутський, що суне на військовий ланцюг.